Gaur gurean berrigarako modiozko gutunen lehiaketan irabazi dutenak espero ditugulako, baizik. Gutunez, hitz egiteko, eta bide batez maitasunaz idazteko ere, bai. Gaur garbi dago dena maitasunez, egingo dugulat, historiak utxaz zabaldu ere maitasunez, edo maitasunaz, edo aritzeko ez da, jozutxoekan. Zedopatu duzu historian, e, maitasun historiak ez, ere. Bai, beti daude maitasun historiak asko eta desamorioen historiak ere bai Halaren maitasun ofizialaren egunaren bila joan zara horrein gonetan Bai, hain zuzen ere, hori ikusten da ere bai biltzen direla edo batek egiten dutela aintzinako tradizioek eta gero kristautasunak eta gero horren ondorio sortu diren zera, oiturak ez Ez baterako San Valentin edo Valentin deunaren jatorria esautzeko edo ikusteko Kontutan izan beharko dugu, zera, erroman egiten zituzten datauetan, otzai aldean egiten zituzten jaiak, luperkalak, batzuek lortzen lotzen dituzte jai hoiek, zera, jauterikin. Baina, bueno, egiten zutena zen beste gauza batzuen artean, egiten zuten loteria bat zosketatzen zituzten neskak, e, sartzen zituzten nesken izenak kutsa batean, Eta mutiko ekartzen zituzten izen oiek, eta e, izen oien arabera zeukaten neska bat edo beste bat urtiosorako beraien gozamenerako. Noski gero kristautasuna etorri zen, eta aita zaindu batek e, debekatu zituen jai oiek, luperkalia. Betire, maltamak umeren Bueno, neulibatean bai, zeren hor, bueno, nik uste dute ja errespetu eta nola baiteko jarri zu martxan. E, gelazio aita zainduak duak, hain zuzen ere, e, ja el bosgarren mendearen bukaeran, zera, debekatu zitun luperkalia hoiek eta esan zuen obesela sosketatzea zain duak. Eta gero, zaindu hoien arabera, e, e, bueno, jarraitzea, beraien e, ohitura honak eta horrela Eta proestu zun, beste kontu bat, egun hoietan hil egin zutela, baina bi, bi mendelenago, San Valentín, Valentin zen, zera e, a bat hor e, Italialdean e, Sevilla edo Roma Italia it, it, Italia Italiaz hitz ez da ez dago ondo historikoki baina e, Roma bai bu bai peninsula italiarrean horretan Sevilla e, Valentín eta horrek arasoak izan zituen no, bertako emperadore batekin Claudio bigarrenarekin ziren Claudio bigarrenak ostopatu edo debekatu zituen eskontzak berak esaten zulako es Kontzen zirenak txarrak zirela gero gurra, gerran gudan aritzeko Gudari edo soldatu honak ez zirela eskonduta zeudenak Eta Valentinek apespikuak esan zien bueno, orko gaztei berak eskonduko zitula isilpean. Eta haudelata emperadoreak bueno, atxilotu E, zigortu eta gero bere burua moztuzion Valentini, eta audelata be bueno, zaindu egin zuten, eta egun horretan e, hil zutelako, otsaia kemolan maitemin duen defendatzailea edo maitemin duen santua orduz geroztik ordeskatu zuten zera eliskatolikoak luperkalia hoiek zera valentin egunarekin maitemin duen egunarekin eta gero etorri ziren beste ohitura batzuk esatako zuek aipatu du zue, eskutitzenak edo e, postatza artelenak eta bar